Egyszer fölkész és kérdezel, hogy mi történt a drága kics, kis babámmal, már eltűnt, most egy kis ördög van helyette. És uh, bizony, ez nem csak uh, veled történt, uh, ez, ez egy tipikus, uh, tipikus probléma, mert másfél évesen, két évesen. A gyerek ez már, már, kell, már kezd felébredni. tudod Már, már kezd um, tudni, hogy ő van, ő létezik, és uh, akarata van. Akarata van. Eddig csak éhes volt, meg egy piszkos pelenka, pelenkája volt, de most rájön, hogy akaratom van. Én, én akarok valamit. És, um, és az az akarat... A gyerek akarata sajnos ritkán stimmel a szülő akaratával. Hiszitek? Igen. <laughs> Igen. Szóval talán én, én fogom most kicsit a Bibliáról beszélni. Um, uh, és... Tudom, hogy talán nem mindenki itt egy biblia ember, talán nem is vagytok keresztények, talán azt is gondolod, hogy ez egy mesekönyv, nincs is benne igazság, de szerintem fogtok egyetérteni Pál apostolal ezekkel a szavakkal. Jó? Talán nem fogtok egyetérteni az ő diagnózisával, de, de, de amit leír itt, az ti is tapasztaltatok, én is tapasztaltam, és én száz százalék vagyok, hogy ti is fogtok mondani, hogy ja, az, az igaz, az, az az én tapasztalásom, én is tapasztaltam ezt. És a lényeg az egésznek, hogy valóban van egy probléma a drága kis babádal. Van, van egy probléma, egy komoly probléma. És az első dolog, amit kell tudni a, a, a, a, a helyreállításról, az, hogy fel kell ismerni, hogy valóban az én kis drága fiam, fiacskám, édesem, ő nem tökéletes, neki van problémája. És az igazság, amit most fogunk olvasni, az, az a, a, a pál... Apostol Pálnak a, a szavait, amiben ő leírja arról probléma, ami benne van. Érted? A gyerekedben, a babádban van egy, egy gond, és uh, mi fogunk úgy kezelíteni, hogy igazán Pálban volt az a probléma. Szerintem ti is fogtok bólogatni, igen, bennem is van az a probléma, és ezen keresztül mi fogunk felismerni, hogy valóban, <gül> ja, nem tökéletes, az én kis drága, aranyos, göndörhajú lányom. Jó, készek vagytok? Jézus keresztfeszítés és feltámadás után néhány éve, a, egy, egy zsidó megtért. Igazán ő utálta Jézust, és utálta Krisztusnak a követőit, de találkozott Jézussal, és egy 150 fokos változás volt az életében. Pocs, matematika az... Szóval pár fordulás. Igen. Olyan, olyan híres ez a fordulás, hogy nevezünk utána. Nem, a matematikában nem vagyok gyenge, de főleg a magyar matematikában. Nem is tudom, mit mondtam. Nem mondtam 180, mindegy. Szóval. És a, szóval ő üldöztette az a, a, a kori egyházát, találkozott Jézussal, és pár nappal később ő hirdette azt az evangéliumot, az a páli fordulás, ugye? És uh, ő szolgált mindenféle országban, hely, városban, ott a mediterrán világban, és, uh, és egyszerű írted levelet a romai a, vagy a gyülekezethez, ami Rómában volt, és, és a problémáról írt. És ezt, ezt írt. Azt mondta, hogy nem értem a saját tetteimet. Nem a jó dolgot teszem, amelyeket akarok, hanem a rossz dolgokat, amelyeket nem akarok. Ti egyetértek ezzel, hogy néha ez történik veletek? Tovább írja, hogy mivel azonban nem akarom elkövetni azokat a rossz dolgokat, amiket mégis megteszek, ezzel. Igazat adok a törvénynek. Igen, a törvény jó. Próbálom magyarázni mély helyzet. Pál azt mondja, hogy figyeljtek, vannak jó dolgokat, amit akarok csinálni? És nem tudok csinálni. Nem csinálom. Január 1 történt, ugye? És egy új újévi fogadalmat tettem. Én most, mostantól süti? Nem. Én diétázok. Az a jó, ugye? Mert... Mert a karácsom után már hisztam, az a jó dolog, hogy fogyókurát teszek, ugye? De itt vagyunk január 11 én és már hányszor a uh, rosszat tetted? Há hányszor etted a sütít, amit, amit nem akartál. És Pál azt mondja, hogy vannak jó dolgok, nem tudok csinálni. Én szeretnék megmenteni a világot, szelektíven gyűjteni a hulladékot, ugye? De néha, az. Az a hulladék, az minden, minden út van a házom mögött, és csak beteszem a kukában, nem érdekel, én kiviszem az útra, mert elegem van. Ugye, persze jobb lett volna szépen összegyűjteni, fáradozni, oda a gyűjtőhez betenni, de, de néha nem. Szóval, Pál, amikor a törvényről beszélek, ő nem, nem csak a Bibliáról beszél, azt mondja, hogy bármilyen törvény, Amikor megszegjünk, a lelkismeretünk azt mondja, hogy át, az nem volt a leges, legjobb. És azért mondta, hogy mi igazat adok a törvénynek. Igen, a törvény jó. Igen, igen, tudom, hogy kellett volna nemet mondani a sütinek. Tudom, hogy, tudom, hogy kellett volna a, a papírt gyűjteni a fiamnak a papírt gyűjtésre, hogy legyen osztálypénze. Tudom, hogy kellett volna, és tudom, hogy nem kellett volna felemelni a hangomat, azokat a csúni dolgokat mondani, de nem nem tudtam ellenállni, ugye? Ti, ti tapasztaltatok ezt? Pál, apostol, az, azt mondja, hogy lehet, lehet, lehet mondani páró, hogy szent faz, fazék, ugye? Szerintem, ha, ha, van, ha van szent fazék a világon, Pál volt. Ő fél bibliát olvasott. Ah, nem, óvasod. Írt. Bocs, írta. Én olvastam, ő írta. Ö, a Szent Pálapostól. Szóval legközelebb, amikor látogatok egy, egy templomot, vagy katedrálist, és látod egy, egy szobrot párol, szenten, tudod? Emlékezzetek erről, hogy Pál írt, hogy az, aki jó dolgat, amit akarok csinálni, áh, nem tudok, és az a rossz, amit nem akartam, pont azokat csináltam. És ezzel igazat adok a törvénynek. Még, még tovább megy. Azt mondja, hogy valóban, vagy valójában nem is én vagyok, aki ezeket a rossz dolgokat teszem, hanem a bűn, amely bennem lakik. Szóval, so, Pál ad egy diagnózist. Azt mondja, a probléma, én nem tudok engedelmeskedni a törvényhez. Nem, én nem tudok csinálni a jót, amit akarok, mindig, uh, és nem tudok mindig ellenállni a rossz ellen. A diagnózis a bűn. Na, ez egy nagyon valásos szó, ugye? Bűn. Mit jelent? A, a görögben a szó azt jelenti, hogy mellélőni. Csak képzelte, képzeljétek, hogy van nekem egy i és, hogy hívják? Mi? Neil és I. Ugye? És uh, ott van a tábla, és uh, engedem, és, és megy, és nagyon jó vagyok, de nem tökéletes. És csak mellette ment. Ugye? Az bűn. Az bármi, ami nem tökéletes. Az bűn. Igazán a, a szónak egy jelentése. Csak egy tökéletes lövés van, ami pontosan a pirosban, telé pirosban, nem a vonalra, ugye, és pontosan a pirosnak a keles közepére ér. Az, az, ami nem bűn. Minden más az bűn. Mellé ment. Pál azt mondja, hogy bennem van bűn. Egy hajlamosság. Egy hajlamosság, hogy, hogy, nem, hogy, hogy nem, nem teljesítem a jót. Na, talán nem vagy keresztén, és te mondod, hogy á, bűn, nem tudom, bennem lakik. Azt jelenti, hogy ő, ő nem felelős a saját életért? Szerintem ő nem mondja ezt. Azt mondja, hogy bennem van egy hajlamosság A tökéletlenség van bennem. És emiatt, emiatt, én nem tudok mindazt a jót csinálni, amit akarok. Emiatt nem tudok ellenállni a bűn ellen. Tovább ír. Jól, tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem. Ez a Szent Pál, ugye? Vagyis a régi emberi természetben, hiszen a jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok. Csak kicsit ismételni magát, tudod, próbál jól leírni, mit tapasztal. Azt mondja, hogy azt a jót, amit akarok csinálni, képtelen vagyok rá, mert nem a jót teszem, amit annyira szeretnék, hanem a rosszat, amit nem akarok. De ha hazt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem azt, hanem bennem, hanem a bennem lakó bűn. Ez Pálnak a leírása, a problémának. Én azt hiszem, hogy ki ez az az ember, aki azt mondani, hogy ez nem az én tapasztalatom, én mindig csinálom a jót, én mindig ellenállok a rosszat, én tökéletes. És ez az ő diagnózisa. Lehet, van egy jobb magyar szó? Azt mondja, hogy ez bűn. Bűn. Bűn van bennem. És én tudom, hogy sokszor mi beszélünk a bűnről csak, mint egy ige. Ugye? Bűnt követni, bűnözni. De pálit írja a bűnről, mint egy főnév. Ugye? Azt mondja, hogy nem az a helyzet, hogy te bűnös vagy csak, vagy bűnös vagyok, az a helyzet, hogy bűn, egy, egy, egy valami, Bennem van, egy ferdséget ad az életemnek, mint a szél, a, a, ami miatt én nem tudok bekerülni a keles közepébe. Bűn, az az ő diagnózisa, és Pál azt mondja, hogy az a probléma, az a probléma velem, az a probléma veled. És emlékeztetek a babát, ugye? Ez a drága kis baba. Ha engeded, ha elfogadod, ez Pának a diagnózis a szép kis, gyönyörű babádról. Bűn lakik benne. Szóval az első dolog szerintem fel kell ismerni, hogy van egy probléma, és mi a probléma. Ha, ha, nem, ha nem akartok felismerni, hogy van egy probléma, akkor nehéz lesz a nevelni egy gyereket. Mert igazán, ha nincs probléma, akkor ki vagyok én beleszólni az ő életében? Ki vagyok én mondani neki, mit kell csinálni? Sokszor hallom szülőktől, hogy kérdezd egy gyerek, ő tudja, biztos? Biztos? A bűn az a hajlomosság, a lázadásra. Ugye? Fiam most megfogadat. Nem! Ugye? A lustaság. Drága lányom, a... pakold a, a játékaitokat, a játékaidat. És csak. Ez történik nálunk. Nem pont a lánya, de, de néha. A bűn az, ami, ami vezet a, a gyerek erőszakra. Tudod, rúgni a, a szüléket, vagy ütni testvért. A bűn, a bűn, a bűn az, ami vezet hazugságra. Amikor egy gyerek azt mondja, hogy nem, nem ettem a csokit, de, de látod, ott van egy csoki a száján. Miért mondta? Én nem tudom. Én emlékszem, emlékszem a Emlékszem, meglepődtem, hogy öh! ki tanította a gyerekemet hazudni? Én nem, mert te, te, te, te tanítottad őt? Nem, de valahogyan csak kijött. Nem, én nem csináltam, nem, nem, nem, nem, nem, nem tudok semmit róla. ez csak kijött. Az a bűn. Szóval, mint rendőr, Miután rájössz, hogy van probléma? Szerintem ez a, ez a következő lépcső. Alapozd meg a Jó? Tekintélyed van. És azért mondom, hogy most már nem vagy szolga, tudod, már szolgálod ott az első pár évben, de lesz egy fázis, amikor rendőr vagy, amikor alapozni kell a tekintélyed, hogy én vagyok az anyukád, <gül> én vagyok az apukád. És, és számodra... Tudod, én vagyok Isten. Ő adott felelősséget nekem, felüled, tekintelyem van. Alapozz meg a tekintélyedet. Uh, és erre a célra lesz, lesz szükségetek pár um, szabályt uh, alakítani a lakásotokban, a családotokban. Ugye, tudod, kell, hogy legyen szabály, hogy, hogy a család működjön. És um, mondom, hogy uh, nem muszáj, um, tudod, választ a csatákat. Tudod, nem muszáj, um, hogy a gyerek mindent tökéletesen csináljon úgy, ahogy te szeretnéd, és ha, ha nem, akkor kihúzod a rendőr pisztolyt, hogy ja, Oké? Okay. Uh, itt van három egyszerű, de tömör szó. Ezek nekünk, ez, ezek volt a, a, a, a non-negotiables. Oké, okay. okay. ezek volt a, a vitathatlan uh, szabályok. Jó? Engedle, engedetlenség. Oké? Okay? Az szabály nálunk, hogy amit az anyja mond, amit az apa mond, azt tenni kell. Vagy abba kell hagyni. Attól függ, hogy pozitív vagy negatív dolgot. Eng, engedetlenség a szabálysértés. Gyere! Nem! Jó. a Krista szobát! Nem! Ad ide a kést. Nem! Oké, okay. szóval ezek szabály, sértéseket. Engedelenség. És tudnod kell megint, hogy ez a hajlom a fiadban, a lányodban van, ő nem fog engedelmeskedni mindig. Ó, oh, oké, okay, oké, okay, anya, pakoltam a szobámat, tudok segíteni máshogyan? tudod? Azonnal, azonnal abba hagyom a játékot, felhúzom a pizsámamat és csup, az ágyba megyek. Nem. Engedetlenség. Á, gyerek, arra hajlam. Ha, hajlítanak. Egyébként a, értitek a magyaromat? Oké. Okay. Ne, ne a vagy nem megyek tovább. Oké. Okay. Hazugság. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. A, Tudjátok, hogy a kapcsolatok min alapulnak? Milyen, mi az alapja a kapcsolatoknak? Bizalom. A bizalom kulcsfontosság az igazság. Ha, ha, ha nincs igazság egy kapcsolatban, nincs bizalom, nincs kapcsolat. Ugye? És a gyerekénk tudni kell, hogy ez nem vicces. <gül> ez nem játék. Mondani kell az igazat. Akkor is, ha fáj. Akkor is, ha fáj neki. Akkor is, ha, ha kiderül valami hibát, amit követ. Sőt, mi, mi, mi uh, sokszor jutalmaz azt a, a szabadon engedett tudod, bűnvalomást, mert mi akarunk ápolni azt a kapcsolatot, hogy nyugodtan bármit lehet mondani nekünk. Érdeke, mi akarunk tudni. Ne, nincs titok. Nincs titok. De ha hazudsz, akkor lesz következmények. Hazugság, az, az nagyon fontos. Nincs igazság, nincs kapcsolat. Ugye? És a, a gyerekinket meg kell tanulni ezt. A tiszteletlenség, ez a, ez a harmik... Nagy kulcsfontosság. És szerintem ennek talán a, a, leg, a, a legfontosabb aspektusa az a hozzáállás. Ugye? Ha mi mondjuk, hogy a, eljött az idő pakold a játékokat, és a gyerek, nem, akar, nem akarja engedetlen lenni, pakolja a játékot, de oké? Okay. Az, az tiszteletlen. Az tiszteletlenség fejez ki nekünk. A hozzáállás a testvérék felé, vagy más emberek felé, hogy tudod, köszönj meg. A nagyit itt van az én szüleim Amerikában laknak, itt, van, itt vannak Skype-on. Vicces, nem? is kapcsolat van az, az én gyerekeim, az én szüleimmel. Itt vannak a számítógépen, tessék, hello! És mi várjunk el, hogy jöjjenek a számítógépre, és nézem bele, hogy hello, szia nagyi, bár persze angolul, mert ha jönnek, és mondják, hogy szia nagyi, az, az egy másik probléma. A tiszteletlenség. Szállalni. Annyi! Ez, ez tiszteletlenség. Ez egy probléma. Ez egy szabálysértés. Szóval, um, mi igyekszünk, ahogy, ahogy mondtam, választ meg a csatákat. Nekünk, szerintem mi adtunk sok szabadságot a gyerekeknek, hogyan rendezkednek a, a játékokat a szobában, meg nem tudom, hogy csinálják ezt, meg azt. Ha adunk feladatokat, Sokszor nem jól csinálják, sokszor utána kell csinálni, törülni az asztalt. Vagy De engedjünk azt a, azt a sabadságot csinálni, amennyit tudnak. De ezek a dolgokat mi nem, mi nem akarunk engedni egy darabot se. Mert, mert egy gyerek, aki nem tanul engedelmeskedni, milyen problémája lesz majd később, a, amikor a főnök azt mondja neki, hogy csináld meg azt a feladatot, amit éppen pont utálsz. Érted? Ő fog mondani, hogy bepaszolja a szomszéd tudod, dolgozónak, vagy, vagy azt mondja, hogy én, én, én feladok. Én, én megyek el, mert a főnököm ő, az ő hibája, hogy mindig azokat a feladatokat ad. Érted? Értitek? Miről, miről beszélek? A, egy, egy, egy gyerek, akik nem, nem tanul igazat mondani, az milyen felnőtt kóra lesz, aki, aki ösztönből megvédi magát hazugságukkal. Hogy tiszteletlensége. Egy gyerek, egy iskolai gyerek, aki tisztel a, a, a tanárt, az jobban tanul. Mert tanár az őről tanítani neki, és foglalkozik vele. Nagyon fontos ezeket tanulni. És nem csak, nem csak hogy, hogy a mi szülői szerepe az meg legyen védve, a, a mi hatalom az, az legyen alap, alapozva. Nem, a gyerek kell tanulni ezeket a dolgokat az ő javára. Mert ezeket ez nagyon fontos. Hónap Hol, sokat fogunk beszélni a gyerek jelenről. De his, hiszem, hogy azalt, ezáltal, hogy alapozunk a tekintélyünket, a gyereke az fog megtanulni ezeket a dolgokat. Hogyan alapozunk a tekintélyünket? Az első dolog, ami igazán hármas pontnál, az, hogy kommunikáljunk. A gyerek az, a, mi nem tudunk a, fegyelmezni őt azért, mert csinálta valamit, amit nem tudta, hogy rossz. Pont ma volt egy olyan eset. Oliver bejött, és mondta, hogy Játszott, játszottunk kint tűzel. <gül> mi? <gül> szóval, valahogyan nem tudom, mint hogy nem, nem tudta, hogy ez, ez egy rossz dolog, mi nagyon öröltünk, hogy mondta nekünk, de adott lehetőségünk, lehetőséget nekünk mondani, hogy mostantól uh, te nem csinálsz ilyet. Ugye? Szóval volt lehetőség nekünk kommunikálni a két fiunknak, a két drága fiunknak, hogy ne csináld ilyet, mert az veszélyes. Ugye, Ádám? Szóval az első terv, és mondom, hogy ez az első terv. Szóval az első terv, a kommunikáció gyerek felé, az világos kell lenni. Ne nyúlj hozzá. Ted ezt vissza. Ugye? Tudod? És ha a gyerek nem tudja, hogy hova tegyen, utas, hogy Ted ide. Okay? Most meg a fogadat. Nem csak itt, de így. És mutassunk, ugye? A kommunikáció legyen világos. Persze kortól független, hogy mennyit kell mondani, mennyit kell magyarázni, de, de legyen, teksék? Kortól függ, bocs. De legyen az áter kommunikálok a gyerekemmel világosan, és tömören. Oké? Okay? Úgy értve? Nem sok szóval. Egyrészt, ha fiúk elfelétenek az első, szóval nem lehet mondani, hogy főleg, hogyha fiúk, először uh, menj a szobába, uh, vagy az hálószobába, és vetközd le, utána zuhányozál, utána töröd le magadat, utána fogat mosál, húzpizsámat, uh, uh, töröd a, a padlót, és a gyerekek ezt ne, nem fognak megérteni. Tudod, ezt... Szóval adj, tömör. Egy-két egy uh, útmutatást egyszerre. És a tömörség arra is szeretnék utalni, hogy ne szállj bele vitákba a gyerekeidel. Nem tudom, hánykor van a, a miért ki, a, a időszak szakasz? Két évesen, három évesen? Miért? Négy? Kettő? Négy? Mondjuk három. Azt hiszem, azt hiszem, hogy túl vagyunk rajta. Oké. Okay. Minden gyerek uh, fog alkalmazni az a szép kérdés, hogy miért. Uh, de tudnod kell, főleg három évesen, nem érdekel a válasz neki. So, uh, Oké, okay, néha. Néha, de ritkán. Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? És um, van egy különbség okot adni, vagy segg is ezzel, hogy there's a difference between giving a reason and reasoning with your kids. Uh -huh. Vagy, vagy, vagy okot adni, vagy magyarázkodni. Talán az, az a különbség. És uh, hány rossz példát láttam, hogy a, a szülő azt mondja, hogy uh, a gyerek azt kérzi, hogy tudok körbe biciklizni a, a szomszédságban? Anya azt mondja, hogy nem. Uh, miért? Itt van az ok. Mert, uh, mert fiatal vagy ehhez. És forgalmas az utak és talán meghalsz, ugye? És az anyák mindig mondják, mert meghalsz, oké? Okay. És mit, mit fog mondani hogy a gyerek? Ne, nem fogom meghalni, és a rossz, vagy a rossz eset azt mondja, hogy de, és már kezd magyarázkodni. De nem annyira biztonságos vagy, és nem mindig nézed jobbra-balra, és, és, és egyébként vannak nagyfiúk a szomszéd utcában, és ők fognak verni téged csak sportból. Ugye? És a gyerek azt mondja, hogy nem, az nem fog történni. És, és így megy, mert a gyerek azt nem, nem, nem akarja tudni a magyarázát. Ő nem akar tudni, hogy hogyan kerültél a döntéshez. Ők csak akarnak vitatkozni egyszerűen. És egyszerű, a tömör kommunikáció néha így befejeződik, szerintem mindig nálunk, hogy mert mondtam. Ennyi. Gyakorold utánam. Mert mondtam. Mert mondtam. Én tudom, amikor hazahoztam a kis drága Oliverkém, kábi ekkora volt. Én mondtam, hogy... Végre szülő vagyok, és biztos én nem fogom azokat a dolgokat mondani ennek a kis drága gyereknek, mint az én apukám mondott nekem. Ő mindig mondta, hogy mert, mert én mondtam, Because I said so. mert én mondtam, én, én nem fogom ilyet mondani neki. Igényel sokkal okosabb, teljesebb a magyarázata, mint ez. Hú, de nem... Ez a meggyőződést az nem sokat maradt bennem, és rájöttem, hogy a tekintély miatt a gyerek az csak tudni kell, hogy én az apukája, nem a haverja, nem, a, nem egy idegen, az apukája, aki legjobban szeret, aki, aki, aki a fizetett minden játékért, ami a szobában van, aki ad helyet a, az ágyának, aki kaját tesz az asztalra. Én, az apukám tekinteljem van fölötte, és én mondtam, hogy nem, hogy igen. Én mondtam, mert én mondtam. Egy másik valamit olvastam most, én, én várom, hogy ki, ki tudok próbálni a gyerekemel, de írjatok meg ezt a mondatot, és próbáljátok Ha annyi idős lennénk, mint te, én se szeretem volna. Érted? Szóval a gyerek azt mondja, hogy uh, szeretnék biciklizni. Uh, nem. Miért? Mert fiatal vagy. Nem szeretem azt az választ. És nyugodtan, mint szülő mond, hogy figyelj, tudom, hogy nem szereted. Ha én is annyi idős lennénk, mint te, én se szeretem ezt a választ. És utána csináld ezt. Csak fordul, fordulj. Engedj, hogy a gyerek, az, az, az megértsen ezt magától. <gül> ne Legyen a kommunikáció tömör, ne vitatkozz gyerekkel. Mert az lesz a vége, hogy frustrált leszel. Harmik dolog, az a felszólító. Szóval, um, mi is néha, mi mondjuk, de a film, Kéretek, hogy, hogy az asztalt terítsél? Mint egy kérés. És persze néha a gyerek azt mondja, hogy nem, én játszok. És akkor rá, rá, meg, kell, meg kell értenem, hogy valóban kérést tettem, vagy parancsot. És szerintem fair, igazságos kell lenni a gyerekekkel, ha valóban kérés, akkor fogadjunk a nemet, de ha valóban szükség, hogy, hogy engedelmeskednek, akkor használunk a felszólító mód. A nyelv, a magyar nyelvben van felszólító mód. Király! Néha kell igekötöket hátra tenni, ugye? Azt nem mindig tudtam, de amikor tudtam, próbáltam mindig. És emlékszem, amikor, nem tudom, voltam egy egy étteremben és uh, a születésnapom volt. És uh, kis társaságunk volt, és mondtak a pincérnek hogy figyelj, a születésnapja van ma! És a pincér kezdett kicsit hangoskodni, hogy jaj! a születésnap van ma! És uh, én mondta, hogy ne abálj ki! Oké. Okay. Oké, okay. nem annyira hosszú volt. Ő rögtön, rögtön nem tudom. Kinevetett engem, és mondom, mit mondtam, mit mondtam. És mondom, hogy hát ez ki? ki az nem nem nem, igaz, nem tudtam, nem tudtam. Szóval van felszólító mód a magyar nyelvben, a, használjatok. Jó? Használjatok. Ha, ha, ha valóban mindegy, akkor nyugodtan kérd, bátorist, intézd, Int, az egy szó, indzd. Ja? Ígyst. De ha, ha, ha muszáj, ha muszáj, hogy csináljon azt, vagy abba hagyjon azt, azt amit, amit kért tőled, használd a felszólító mód. Tök jó dolog. És ne felédst, ha igyekötő rak. abba, például, menj el, gyere ide, de ha kiabálnak, ne kiabálj. Oké, okay. azt, azt nem tudtam. Most már nem, nem tudom, hogy merre vagyok. Köszönöm. Szó, szóval csak, csak a. Csak... Szóval az az, az, az, az az irány most, amit most mond, mondok, hogy, hogy mint rendőr, azokban a, a, a, a korai években, 2-3-4-5, a, a tekintédet kell alapozni a gyerekekkel, és az áterv a kommunikáció. Legyen tiszta, legyen világos, tömör, felszólító módon, Hadd tudjanak a gyerekeket, mi az elvárásaid. Az átérv, az néha működik. Sokszor nem, és azért van B-terv. És az a, az a következmény. A, ebben az időszakban a gyereked, az kell tudni, hogy a legnagyobb érdekében, az ő, legnagyobb, az, ő, az ő legjobb érdekében engedelmeskedni kell, igazat kell mondani, tisztelni kell. Szerintem ez, ez olyan, mint a, mondjuk a vezetés. Ugye? Sok-sok Kressz szabály van. Sok-sok-sok. Indiana államban, ahol, ahonnan éltem, a Kressz könyv az kb. egy kis füzecskét de tudom, hogy itt Magyarországon egy, egy a, nem tudom, egy tíz kötes, ez egy fél könyvtár. Sok-sok szabály van, ugye? A, és miért, miért tartsunk a szabályokat a vezetésben? Mert tudjuk a legjobb érdekünk az, hogy betartsunk. Ugye? Ha úgy, úgy gondolom, hogy utálok nézni ezt a piros lámpát, inkább nem állok itt megnézni a piros lámpát, inkább haladjunk rajta, mert nem szeretem a piros színet, akkor mi tudjunk, hogy nagy, nagyobb valószínűség, hogy balesetben kerülünk, ugye? És tudjunk, hogy a következmény az eléggé uh, erős, hogy pátorítson minket megállni a pirosnál. De vannak más helyzetek a vezetésben, amikor nem annyira erős az a bátorítás, a crespul. Például a sebességkólát. Ugye? Na. Én nem egy, nem egy nagyon gyors sofőr vagyok, vagy legalább nem annyira gyors, mint a 17 évesen. De, de vannak olyan táblák, és azt, mu, azt mutatja, ugye, hogy, hogy milyen gyorsan lehet menni. És mindenki, vagy én inkább azt mondom, hogy senki, vagy alig van ember, aki akar 60-al menni, amikor a tábla mutatja 60-at. De tudjunk, hogy valószínűleg, ha a 70-nél uh, gyorsabban nem megyünk, akkor nem lesz probléma. Szóval megyünk 70-nél, ugye? Értitek? De miért nem megyünk 80-nál? Mert van, van némi következmények, ami kellemetlen. Uh, legutoljára uh, kaptam uh, csekket uh, a nyolcas as úton, de, de tényleg én nem, nem, nem tudtam, hogy biztos volt egy tábla, biztos nem láttam. Kaptam csekket, hogy hoppa. Szóval utána amikor mentem a nyolc, nyolcason, kicsit figyelmesebben mentem. Uh, volt egy másik eset, most nyáron Amerikában voltunk, és uh, húc, az, az, az So szóval tel a kocsi, a családom ott van, és Amerikában nem csak fényképeznek és küldenek egy cseket, teljesen megaláznak téged. Te komolyan? Lámpák mindenhol, és oh. mindenki átmegy. És lehet, lehet hallani a kocogást, És a gyerekek tök csönben, hogy mit fogok csinálni? És, és a rendőr jön föl. Nagy a jelmez, nem jelmez. Egyen juha. És annyi, olyan keveset mond nem tudom, mit, mit kérdezte, hogy miért sietsz? <gül> <gül> és én csináltam pont azt, amit minden gyerek csinál. Én próbáltam megvédeni magamat, kifogásokkal, és egyre rosszabb volt. És a végén ő, ő értesített engem, mennyivel mentem, mióta, és, és honna, hol Hol voltak a táblák, amit figyelemben kívül hagytam. Több kilométert mentem túlgyosan. És ott a gyerekem előtt teljesen megalázás. Szóval a következmények szolgálnak engem, hogy betartsunk szobályokat. Következmények fájdalmas kell, hogy lenni. Erős kell lenni, hogy emlékeztetes. Érted, hogy, hogy emlékezünk? Hogy erősebb a bátorítás legyen, hogy, hogy, hogy, hogy jót teszünk, és ne tegyünk a jót, a, a rosszat. Majd kicsit később próbálok leírni, ahogy mi csináltunk, de, de most csak mondom, hogy fájdalmas kell lenni, céltudatos kell lenni, ez a, ez a, ez a következmények, ez a, az a fegyelem. Mi nem fegyelmezünk a gyereket csak, hogy tudunk egy fél óra békét kapni. Mi fegyelmezünk őt, hogy, hogy, hogy nevel, nevelnek, hogy, hogy neveljünk őket. Mi akarunk, hogy változnak, mi akarunk, hogy érettséghez jussanak, mi akarunk, hogy teljes emberek legyenek belőlük. És a, a másik dolog... A, a, a következmények, meg a, meg a fegyelmezésről, hogy legyen egy lezárás. Tudod, mint, mint a, a, a jogi világban. Ha, ha, ha megsértetted a, a, a, a törvényt, akkor van egy eljárás. A járás után zárva van. Jó? De amikor fegyelmezünk a gyerekinket, mert sértették egy törvényt, mi nem fel, Hozunk majd később. Ah, emlékszem, az Mikban, én tudom ez, mi is. És, és uh, inkább van egy elzárás. És próbálom el egy kicsit később a uh, magyarázni, hogy történt. Uh, hogy történik ezt a mi uh, családunkban. Ötöd, ötödik dolog az a nem Mi, mi az? Következettesség. A magyarok ti nagyon szeretek hosszú szót, nem tudom miért, de. Azt jelent nagyjából, hogy legyen az igened igen, legyen a nemed nem mindig. Egyébként Jézus ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy ha az igened nem igen, és a nemed nem nem, az gonosz. Jézus azt mondta. Követ, következetes kell lenni. A te gyerekeid. Tudnia kell, amikor te hozod döntést, nyenyül hozzá, nem menjél oda, gyere ide, takarítsd a szobát, gyere haza időben, most meg a, a, a, a, a, a, a tudnia kell, hogy, a, hogy nem fogsz megváltoztatni a, a véleményedet. Én kérdeztem az én gyerekeimet, hogy amikor, amikor, um, amikor mondom nemet, mondjuk uh, kértek számítógép időt, vagy játszani számítógépen, vagy tévét nézi, amikor mondom nemet, száz százalék biztosak vagytok, hogy, hogy nem fogtok megnézni? És ő, ők azt mondták, hogy majdnem. Szóval azt mondták, hogy tíz van, hogy meggondolod magad. És, és kiderült, hogy pontosan tudják, ha hisztit csapják, ha nyávognak, nyavog, ha kicsit panaszkodnak, hogy ja, ja, ha meg egyszer kérnek, talán 10% reménységük van, hogy meggondolom magam. Én mondom, hogy ne legyen több, mint 10%. Érted? Érted? És persze lesznek idők, amikor mondod, hogy igen, vagy amikor felajánlod, hogy nem akarsz játszani a számítógépen, nem tudom. Szóval, legyen következtesség a, a rendőri szereped, legyen igen, igen, nem, nem, mindig, Ez eléggé kemény, nem? Ah, ki tud ezt csinálni? A jót, amit akarok, nem tudok. Szóval... Mert mi tudjunk is, hogy a bűn az bennünk is van, ugye? Itt van, a, mind az öt egybe, de tudom, hogy... A, ja. itt, van egy, itt van egy bibliaves, és ezzel szeretnék kicsit magyarázni, hogyan csináltunk mi a mi házunkban. A példabeszéd 22.15. azt mondja, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság. Okay. Szóval a pál azt mondja, hogy bűn, ami bennem lakik. Ez az író azt mondja, hogy ostobaság. Benne a, a gyereked szívében ostobaság. Ez ilyen csúnya szó, nem? Ostobaság. De fenyítő bót kiőzi belőle. Szóval ha... remélem, hogy eddig azt gondolod, hogy jó fej vagyok, mert amikor mondom, hogy... Mi fenekelünk a mi gyerekeinket, talán kétségben leszel, de én szeretnék um, magyarázni, miért. Egyrészt úgy, úgy érzem, hogy a Bibliában van indoklás, hogy, hogy, hogy, a, hogy egy kis fizikai fájdalom az segíteni fog, hogy az az ostobaság nem maradjon a gyereked szívében. És mi ezt elhittünk képzelhetően, mi el, ezt elhittünk hamarosan látunk, hogy valóban ott van ostoboság, ott van lázadás, ott van hazugság, ott van engedetlenség, ott van önzőség, önsajnálat, ott van mindenféle rossz hozzáállás, ott van. És tehetetlen voltunk a bot nélkül. Nekünk a fa kanál, az, az működik botként. És a, mi Felismertünk, hogy, hogy minden emberen Isten tette egy kis zsírpárnáját itt hátul, és, és amikor a, a, a falkanál érinkezik azzal a, a párnával, egy, egy, egy nem látványos, egy oké, okay, látványos hangzás, mert nem halványos, ugye? Oké. Okay. Egy egy szép hangot ad ki. Ah, és mindenki, minden gyerekhez figyel. Uh. És igen, fáj, de nem sokáig. Nem sokáig. És uh, mi kipróbáltunk, és rájöttünk, hogy ez működik. És mondom, uh, hogy, hogy ez nagyon más, mint mondjuk a uh, a, mint a verés. Szóval, mi nem verjünk a gyerekünket, mi fegyelmezünk őket. Sze, Személy Én Nekem én nem, nem nagyon indulatos vagyok. Szóval, nekem a termosztat az, az eléggé széles, de, de a gyerekek tudnak vinni engem egy olyan pontra, amikor haragteli vagyok. Gondolom, hogy a tétek tudnak vinni arra pontra is, ugye? Valahogyan tudják, milyen gombokat kell nyomni. Tudják. Nem tudom. Mi nem kaptunk kézikönyvet, de valahogyan ők kaptak. És tudják, hogy kell nyomni a gombokat. És én nem akarom ilyen dühös, haragteli állapotban lenni a gyerekeimmel. Gondolom, hogy ti se. ugye? Vagy igen? Ti se. Nekem ez a kis fa, uh, fa csattanás, itt uh, Igen, hátsó fél nem, nem akartam mondani, seg, de oké, okay, mondtam. Uh, az megment engem attól, mert amikor egy gyerek először nem engedetlen, amikor a gyerek először engedetlen. engedetlen, bocs, akkor föl teszem a, a rendőr sapka, minden, és mondom, hogy szabálysértés volt. És adok egy fenekelést, nem, nem, ne, nem vagyunk haragteli, nem vagyunk dühös, nem vagyok indulatos ebben a pillanatban. Higat vagyok, mert, mert kis dolog volt. Elment, amikor mondtam, hogy gyere, nem csinálta azt, amit kértem. És kis, kis értés adtam fenekelést. De én tudom, ha nem adok a fenekelést, ha nem észhez teríteni a gyereket, hogy figyelj, figyelj az én hangomra, csináld, amit mondok. Én tudom, hogy, hogy az a hajlomosság, az egyre durvább és durvább lenni, amíg nem vagyok, Indulatos, amíg nem kibálok vele, amíg nem valóban keresem egy igazi botot, és nem csak, nem csak csapom a, a fal részén, inkább vala, valahol máshoz, az arcon. Cs de, de mi nem akarunk ilyet csinálni, nem? Ez, ez nem gyerekverés. A Bibliában nincs sehol támogatva <gül> a, ezt a szemléletet, hogy csak véd meg a, a gyereket. De itt van egy... egy egy vers, ami azt mondja, hogy van egy olyan dolog, a fenyítő bot, és az kiűzi azt az ostogosságot a gyerek szívéből. Ha hiszitek, ha nem, az én gyerekeim kaptak sok-sok fenekelést tőlem, és az anyukák, az anyukú, nem, nem tudom, a feleségemtől. Sok-sok. És tudjátok, az én gyerekeim nem félnek tőlem. Nem félnek tőlem. Ha, ha töltesz egy délután nálunk, mászkálnak rajtam, és, és szeret, szeretnek velem lenni, szeretnek a feleségem lenni. Szóval ez, ez a féle... Fegyelmezés, a fizikai fegyelmezés az nem, nem arra vezet. Bár talán a, a nőklapja vagy, vagy ilyen kulturális tanácsadást azt, azt mondana, hogy a, nem szabad ezt csinálni, mert a gyerek az félni fog tőled. Hát ez nem, nem igaz velünk. Ha nem akartok venni egy fakanalat. Talán tudtok kitráni olyan más fegyelmezési módot, ami fájdalmat okoz a gyereknek. Talán nem fizikailag, de, de, de, de vigyázni kell. Um, nehéz, jó? Csak példaként. Egy dolog, ami nagyon... Uh, uh, uh, uh, uh, bebetonozott ez a módszert bennem, az, amikor um, láttam olyan családokban, amikor az apa vagy az anya azt mondja, hogy elegen van belőle a szobába. És a gyerek az megy a szobába. És, um, és két dolog történik. Az egyik az, hogy a gyerek sokszor valami érzelmi vagy, vagy ilyen pszichológiai psziki, sérülést kap, hogy anya most utasít engem elutasít engem, és én gondolom, hogy ez a kis a, a fenekén, az nem fájt annyi hosszan, mint esetleg egy elutasítást. A másik dolog az, hogy sokszor úgy mennek a szobájukban, ugyanazzal az osztobossággal. És ott ülnek a szobában, elmérkedni, hogy mennyire igazam van, mennyire nem fel, amit az anyukám tett velem, és igazán nem vezet... Jóra. Értitek? Szóval ezek, ezek két dolog, amit nekem nagyon segített uh, minket egy olyan közös megállapodásra, hogy mi fogunk használni a fenyítő bot. Én remélem, hogy ez segítség nektek, um, de valóban, ugye, valóban mi uh, úgy érzünk, mint rendőr azokban az években de ne felejtsetek el, mit, mi volt az indulópont. Pál azt mondja, hogy ha összintények vagyunk, bennünk is van az a probléma. Mi, nekünk is van hajlamoság a bűnre, a tökéletlenségre. Nekünk is van az a hajlamosság, hogy önzőek legyünk. Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy vitatkozunk emberekkel. Hogy erőszak az erőszakra, vagy a, vagy, a nem igaz, vagy a hazugságra. Nekünk is van a hajlamosság, csinálni azt, amit nem akarunk. És csinálni azt pont, amit tudunk, romboló. És, és Pál azt mondja, hogy ez bűn. A bűnt kell kezelni. És, és hiszek, hogy ha, ha nektek van valami stratégia, ami hasonló, nem kell pontosan lenni, mint a miénk. Sikerettek lesz. Házi feladat? Tudunk adni? Házi feladat? Szerintem szeret. Ez jó, jó házi feladat. Menjetek haza, és tegyetek le a gyerekeket, adj sok puszít nekik, Mondjátok, hogy szeretlek, és, és üljétek le a férjedel, felesége, vagy ha nem lehet, csak egyedül magadal, és írd le minimum öt kifejezés, vagy kijelző, vagy melléknevet, nevet, maximum tízet, ami remélhetőleg jellemző lesz felnőtt gyermekedre. Én nem, a, nem azt kérem, hogy um, írd le, hogy érettségi, nyelvtudás, multicég, nekem, vagy multi, nem, multi, yeah, multi. Yeah. Szóval ne, nem, a, nem a, a gyerekednek a, a tetét, vagy a, a, a, a teljesítmény, nem a keresette, én remélem, hogy többet keres, mint én, mert, mert nyugdíjba megyek hamar. Nem. Ír le a jeleméről, hogy milyen ember, amikor a fiad, a lányod, 30 éves, és egy, egy barát leírja, milyen szavakat használ. Jó? Szerintem ez, ez fontos lesz holnapra, mert a, jelen, a gyerekünk a jelenünkről lesz szó leginkább. És nagyon fontos hosszú látással nevelni a gyerekünket. Én, én közel látó vagyok, szóval most ezt látok, de titeket nem. Mi nem akarunk így lenni a gyerekneveléssel. Hogy krizis van otthon, csinálom, csapunk, csinálok valamit, hogy legyen rend. Okay. Adok az a cukor, csak, csak, csak maradjál csöndben. nem okay. mi akarunk nevelni őket egy hosszú a, látással. Jó? Rendben? Nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma este. Remélem, hogy hasznos lesz. Én szívesen, nem tudom, igazán... Tudom, hogy hétkor zárják az alkalom, a termet, de remélem, hogy holnap sokan fogtok visszajönni. Tízkor itt, holnap délelőtt lesz egy Isten tisztelet. Lesz egy vendégzenész, Abby Lewis, Amerikából van, gyönyörű, szép hangja van, Marci fog dobolni, fogunk dicsőíteni Istent pár dala. És a pásztor, aki alapította a Tatományi Golgota, a Német János, ő lesz itt, és ő fog, Uh, szerintem uh, arról beszélni, hogy mi, mi Isten szándéka nevelésben velünk, hát ha az segít nekünk választ adni, hogy mi, mi a szándékünk a gyerekeinkel, hogy mi, milyen célra neveljünk őt. Én nagyon várom a, az ő előadását. Biztos könnyebb lesz megérteni, mint az enyém. Nem kell ragozni. Ő uh, elég jól ragoz magában. És, és gyertek, az Isten tisztete. Az, az a hétvégének az egyik része. Amikor vége van, fél tizenkettő körül, akkor gyorsan eszünk. Csak itt szendvics, ebéd lesz, süti lesz. Maradjatok. Egyetek velünk. És um, Fél egytől fogunk még két előadást csinálni arról, hogy tanárok vagyunk a gyerekük életében és edzők. Jó? Ez a menetrend. Nagyon köszönöm Isten áldjon titeket és, és biztonságos hazafelé utat kívánok is jó pihenést. Köszönöm.